«А чи є добре зілля?» – спитала друга. Загубив ранковий вітер, і Черниця показала рукою на схід сонця. «А ніч оживить!» – усміхнулася перша. Жаліслова Черниця заговорила із своїми гостями пошепки. Через кілька хвилин до Келії Дарина. Вона висловила подив, що Євлалія ще й не бралася перев'язувати рани. Та збентежилась. «Не утруднюй себе, сестра!» Вельможна панна поспішила загладити розгублені щерниці одна з селянок. «Ми самі відмовились. Віддирати одран ганчір'я – це така мука, що краще зробити це завтра. А тепер у нас одне бажання – відпочити. Ниють кості, а від утоми й руки не підіймаються. Все-таки ліпше, – порадила Дарина, – перев'язати рани зараз, ніж лишати до ранку. А то ще прикинеться огневиця, і вона запалиться». Але селянки, жалібно б застагнали. «Змилуйтеся, пана, ми люди прості, хлопи. На хлопській шкурі і так загоїться, присохне, як на собаці. Дівчину прикро вразили ці грубі і презирливі слова селянок про самих себе, особливо оте хлопи. «На ж ви називаєте себе підлим людським прізвиськом? – обурилася вона. «Ви такі ж люди, як і вони». Це пани, захопивши наш край, перетворили вільних людей на своїх рабів. Одна з селянок, та, ще голосніше стагнала, притихла і обпекла Дарину лютим поглядом з-під насунутої хустки, а друга, навпаки, збуджено підхопила її слова. Ох так-так, кляті, каторжні ляхи і віра їхня клята. Щоб їм добра не було, щоб вони щезли навіки, це вони, кляті, прозвали нас хлопами і бидлом. Це вони завзялися всіх нас винищити. Ой, коли ж до нас прибуде допомога від московської цариці, коли вона перевішає всіх ляхів? Ми чули, що війська її вже тут, під лісом. Кволай голос жінки раптом зміцнів і лунав тепер сильно і твердо. Це здивувало дівчину. Ні, війська імператриці поки що під Києвом, – зауважила вона. І цариця пішла їх тільки тоді, коли сейм відмовить їй у всіх її клопотаннях. Та селянка, яка була притихла, закашлялась і знов почала стогнати. «Ну, сестра і спроквола, – мовила Дарина, пильніше придивляючись до жінок, що сиділи на лаві. Якщо бідолашні мучениці так стомилися, то треба їм якомога швидше приготувати постіль. Трьом у цій келії тісно, нехай хтось іде до мене». «Спасибі, – милостива панна, – відказала та». Котра щойно стогнала і перезирнулася своєю товаришкою. Ми не гідні такої честі, турбувати ясновельможну, можливо, посланицю цариці задля підлого люду. Що за дурниці? обурилась Дарина. Я не царська посланиця, а руське люд непідлий. Щось ви занадто вже себе принижуєте. «То я збігаю до сестри Вероніки за коберцем», – перебила дівчину Євлалія, і, не дочекавшись відповіді, швидко з скелії. Дарина мовчки провела її очима, а потім почала приглядатися до втікачок, та вони сиділи похнюпившись, а світло лампати було нато тьмяне. У серці дівчини заворушилась якась невиразна підозра. «Де ваш хутір?» – спитала вона. «Там, далеко, біля Мотронина», – відповіла селянка, лаяла ляхів, а друга почала знову стогнати. «Біля Мотронина? А що там чувати?» – пожвавішала Дарина. «Чули, що гайдамаків перебили, там тешнього ігумена схопили, а монастир пристав на унію». «Не вірю, не такі нині гайдамаки, а про монастир – брехня, мерзенна брехня», – вигукнула обурена панна. Поки світ стоїть, руски не зрадять своєї віри. Розбійники ляхи можуть вирізати благочестивих, спалити храми, та не мають в світі сили, яка б змусила нас зрадити свій народ і перевернутися на підлих латинян. Обидві жінки, що, згорбившись, сиділи на лаві від останніх слов Дарини, пересмикнули плечима, схопилися з місця. Почувся шепіт, і дівчина вловила в ньому щось дуже схоже на псяк рев, та через мить жінки знову впали в апатію. «Що з вами?» – підозріливо спитала Дарина. «Ох, морозить і трусить! Зовсім погано!» – застогнала одна з селянок. «Чи не гневиться була? Не гнівайся на нас!» – ясна панна, – додала стогнувча друга. «За що купив, за те й продаємо. Люди брешуть, то й ми брешемо. А звісно, русський люд був не те, що католики».